Əl-Bəqərə İnək Suresi Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhəmli Allahın adı ilə Əlif-Ləmmim mim, Elif, Lam, mim. ذك كتاب غيب فيه دمتقين Bu kötüyen şüphe doğurmayan, müttegeilere doğru yol gösteren bir kitabtır. الذي يؤمنون بالغب ووقمونون الصلَة وَمَّ رقونهُ ي O kessler ki göy iman getirir, Namaz qılır və bizim onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyirlər. Alləzīnə O kəsler ki Sənə nazil olana və səndən əvvəl nazil olanlara iman getirir. Axirətə də yəqinliklə inanırlar. Ulai ula Onlar öz Rəbbindən gələn doğru yoldadır. Məs onlar nicat tapanlardır. İnnellezinin kəfrü səwaa'un alayhim a andartuhum Həqiqətən kəfirləri qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün fərqi yoxdur iman gətirməzlər. Khatəmallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim Allah onların qəlblərini və qulaqlarını möhürləmiş, gözlərinə də pərdə çəkmişdir. Onlar üçün büyük bir azap vardır. ومن الناس من يقول <بِمُؤْمِنِينَ> İnsanlar arasında elelleri de vardır ki mümin olmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inanırız değiller. Yəxadıunəllaha valləzina amənu və ma yəxdaunə illə anfusəhum və ma Onlar Allahı və iman gətirənləri aldatmağa çalışırlar. Halbuki yalnız özlərini aldadır və bunu anlamırlar. İqulū bihim maradun fa zādahumullāhu maradān wa lahum 'adhābun alīmun bimā kānū yakdhibūn Onların qəlblərində xəstəlik vardır. Və Allah da onların xəstəliyini artırmışdır. Yalan söylədiklərinə görə də ağrılı acılı bir əzab çəkəcəklər. Və idə qilə ləhum la tubsidū fil Onlara yer fəsad törətməyin deyildiyi zaman biz ki ancaq xeyr-xahlıq edənlərik deyirlər. Ələ innhum humul mufsidun walakin la yash'urun Səssiz ki, onlar fəsad törədənlərdi. Amma bunu başa düşmürlər. Və idə qilələhum əminu kemə əmənənəs qəlu Qalu'a nü'minu kəmə əməna s-sufəhə ələ inəhum humu s-sufəhə ələk Onlara bu insanlar iman gətirdiyi kimi siz də iman gətirin deyildiyi zaman biz də səfihlərin iman gətirdikləri kimi iman gətirərək deyirlər. Doğrusu, onlar özləri səfəkdilər. Ləqin bunu bilmirlər. وَإِذَا لَقُلْ لَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلَى الشَّيَاطِينِهِمْ möminlərlə rastlaşdıqda biz iman gətirdik deyirlər. Öz azmış dostları ilə təklikdə qaldıqda isə biz sizinlik biz möminlərə anca istihsa edirik deyir. Allah yestehze'u bihim ve yemudduhum fi tugyanihim Allah da olara istihsa edər və azgınlıqlarını o qədər artırar ki, sərgərdan gəzərlər Ulailkenlazin ishtarud dalalata bil huda fama rabhat ticaretuhum wama kanu muhtadim Onlar doğru yolu verib azgınlığı satın almış kimsələrdir. Amma onların ticarəti qazanç gətirmədi. Və özləri də doğru yola yönəlmədilər. Məsəlühüm kəməsli lədis təuqədə nərə ləmmə ədə atma havəhu zəhəbəllahu binurihim. Zəhəbəllahu binurihim və tərəkəhum fi zulumatilə yəbənsirun. Onların məsəli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 Sunmun, bukmun, umyun, fəhüm lə yərci'un. Olar, çar, lal və çor olduklarına görə doğru yola qayıtmazlar. Əu kə sayyibin minəs-semâi fīhi zulümətun <gülüyor> və Yəcəlun əsabiəhum fi əzənəhim minə səwāiqi həzral məut. Vallahu muhītun bilkāfirīn. Yaxud oların məsəli zülmət içində göy yurultsusu və şimşəklə yağan leysana düşənlərin məsəlinə bənzəyir ki, ildırımdan ölmək qorxusu ilə varmaqlarını qulaqlarına tıxıyırlar. Şübhəsiz ki, Allah kafirləri hər tərəfdən əhatiyalmışdır. Yəkədülbərqü yəxhtafu əbsarəhum Qülləmə ədəəə ləhum məşəv fiyyh və ədəəəzləmə aleyhim qamu وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Şimşek az kalır ki onların gözlerini çıxarsın. Şimşek her defa onların yolunu ışıklandırdık da onunla gedirler. Zülmet onları büyüdükte ise, aya nötrullar. Əgər Allah istəsəydi, onları eşitməkdən və görməkdən məhrum edərdi. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir. Ya eyühen nas'uddu rabbakum sizi ve sizden öncekileri yaratmış Rabbinize ibadet edin ki belki Allah'tan korkasınız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 O, sizin üçün yeryüzünü döşəmək. Göyü isə tavan etdi. Göydən su indirib, onunla sizin üçün növbə növ məhsullardan ruzu yetiştirdi. Siz də bunu bildiyiniz halda, heş kəsi Allaha tay tutmayın. Və in kuntum fī raybim min mə nəzzəlnə alə əbdina fəəqtüb-i sūratim min mithlih fəqtüb-i sūratim min mithlihiy vəd'u şühədəəkum min dünilləhi in kuntum sədiqin əgər kulumuza nazil etdiğimize şübhə onda ona benzer bir sūre getirin Və əgər doğru deyirsinizsə, Allah'tan savayı bütün şahidlərinizi köməyə çağırın. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Əgər siz bunu edebilmirsinizsə, hiç edebilməzsiniz. Onda yanacağı insanlardan və daşlardan olan kafirler üçün hazırlanmış oddan çəkinin. Və bəşşirin ləzīnə əmenu və amilu s-salihāti ənə ləhum cənnətin təcri Kullama ruziqu minha min khamratir rizqan qalu hadha alladhi yarzuquna min qabl wa utu bihi İman gətirib salih əməllər edənlərə müjdə ver ki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 وأنهم أبداً لكي يتركوا الله لا يستحي أن يضرب مثلما ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم،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 və birçoklarını da hək yoluna yönərdir. Lakin o, bununla yalnız fəsikləri yoldan çıkarır. El-ləzîne yənqudûn əhdəllâhi min bəəd-i mītəqihî və yəqtağun və bihî en yusana və yufsidûne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 Qəyfə təkfirunə billəhə və kuntum əmvəətən fəəhiyyəkum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ileyhə törcəun. Allahım, nəcə inkar edirsiniz ki, siz ölüydünüz, o sizi diriltti. Sonra o sizi öldürecek ve yine dirildecek. Daha sonra isə siz ona qaytarlıcaksınız. Hüvəl-ləzī khalqa lakum mə fil ərd-i thumma əstəvâ ilə əssəmā <Sessizlik> thumma əstəvâ ilə əssəmā-i, fəsəvvâ hünnə səb'a وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Yeryüzünde olanların hamısını size göre halq eden, sonra göğe taraf yönelip onu yeddi kat göğ eden O'dur. O her şey bilir. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قالَاوا أَتَجعللُ فِيهَا مَيُبسِدُ بِيهَا وَيَسبِكُدّمَا أَونَحْنُُ سَبِّبحُ بحَمْدِك وَونَحْنُلُ سَبّبح بِحَمدِكَ وَنُقدَدّسُ لَك قَا إِّ أَعلممُ مَا ل تَعلمُون سَنِنْ رَب بِمَّ شْلراء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 Mən sizin bilmədiklərrmi bilirəm. Vmə ədəmə Allah ademə bütün şeylərin adlarını öyrən sonra onları mələklərə göstərib dedi Doğru danışanlarsınızsa bunların adlarını mənə deyin Qalu subhanaka la ilma lana illa ma Onlar dedilər Sən pak və müqəddəs Senin bize öğrettiklerinden başka bizde hiçbir bilik yoktur. Hakikaten sen bilensen, müdriksən. Qâla <gülüyor> yâ ədəm-u ənbi'hüm bi əsmâihim, felemmə ənbəəhüm bi əsmâihim qal, Qaale alem aqullakum inni a'lamu gaybəs-semavəti vəl-ərd inni a'lamu gaybəs-semavəti vəl-ərd ve a'lamu mə tübüdûnə və mə kuntum taktumun Allah dedi, ey Adem, bunların adlarını onlara bildir.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 İLLƏ İBLİSƏ ABƏ VƏ STƏKBƏR VƏ KƏNƏ MİNƏL KƏFİRİN Bir zaman biz mələklərə, Adəmə e səcdə edin dedikdə, de, İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O imtina edib, təkəbbül göstərdi və kafir oldu. Aqulna ya Adameskun anta wa zawjukal jannata wa kul minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrab Biz dedik Ey Adem sen zevcenle birlikte cennette sakin ol Və orada rahatlıqla nemətlərimizdən istədiyiniz yerdə yeyin için təkcə bu ağaca yaxınlaşmayın. Yoxsa zalımlıqdan olarsınız. Əzəlləhumu şeytanu anhā fa-aḫraǧahumā mimma kāna fīh. Və qulnəhbutu baʿḍukum li-baʿḍin <Sessizlik>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 Fətələqqa Ədəmü min Rabbihi kəlimətin fətəbə aləyih, İnnəhü huvə təvvəbul rəhim. Ədəm tövbə etmək üçün Rəbbindən kəlmələr öyrəndi. O da onun tövbəsini qəbul elədi. Doğrudan da o tövbələri qəbul edəndi. Ləhəddid. Qulnəhbıtū minhā jəmiʿan faʾimmə yʾatiyənnakum minnī hudan famən təbiʿa hudāy famən təbiʿa hudāy falā khawfun ʿalayhim dedi. Biz dedik, hamluz oradan yere enin.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 Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlar isə od sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Ya bani Israil izkaru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufu bi'ahdikum Ey İsrail oğulları Size bəxş etdiyim naimətimi yadınıza salın Və mənə verdiyiniz əhdə sadiq olun ki, mən də sizə verdiyim əti yerinə yetirib. Təkcə məndən qorxun. Və əmin olun ki, mən nazil etdim, sizinlə olanı təsdiq edən,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 وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الحق وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Özünüz de bile bile hakka batil donu giyindirmeyin ve hakkı gizletmeyin. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Namaz kılın, zekat verin. Rüku edənlərlə birlikdə rüku edin. nəsə bil birrə və tənsuun anfusukum və antum tetlunal Siz kitab okuyup insanlara xeyirxahlığı əmr etdiyiniz halda özünüzü unudursunuz. Meyer anlamırsınız. Və istəyinü bis sabr və səla. V innaha le kebire illə etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin. Həqiqətən bu Allaha itəyat edənlərdən başqa Əmiya ağır gəlir. Əllədin yəzunnun <gülüyor> ennehum Çünki onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarını və ona qayıdacaqlarını yəqin bilirler. Ya bani Israil Ey İsrail oğulları size bəxş etdiyim nəmətimi və sizi aləmlərdən üstün etdiyimi xatırlayın Və təqvu yomən la təczi nəfsun an nəfsi şeyə və la yuqbalu minhə şəfaətu və la yu'xədu minhə adlu və la hum yunsərun Qorxun o gündən ki o vaxt heç kəs heç kəsə fayda verə Heç kəstən şəfəyət qəbul olunmayacaq. Heç kəstən bir fidye alınmayacaq. Və günahkarlara kömək göstərilmiyəcəkdir. Və id nəccəynəkum min əli fir'auna yəsumunakumsu -əl Yüzəbbihunə əbnəəkum və yəstəhiyyunə nisəəkum və fī dəlikum bələun -um min rabbikum azim Bir zaman biz sizi Firoğunun tərəfdarlarından xilas etdik O vaxt onlar sizə ağır əzablar verir Oğlan uşaqlarınızı öldürür Qadınlarınızı isə sağ bıraktırdılar. Bunda Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün Böyük bir sınaq var idi. O zaman biz size görə dənizi yardırır. Sizi xilas etdik və Fironun tərəflərlərini gözünüzün qabağında dənizdə batırdıq. O zaman biz Musaya vəhd üçün qıx gecəlik vədə verdik. Sonra siz onun ardından bu zovu özünüzə məbut qəbul edərək zalim oldunuz. Sonra bunun ardınca biz sizi bağışladıq ki, bəlkə şükür edəsiniz. وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ O zaman biz Musa'ya kitap ve hakk-ı batilden ayran, furgan verdik ki, belki doğru yolla gedesiz.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 İnnehu huvettawwabur rahim O zaman Musa öz dedi: Ey qövmim, siz bu zova ibadat etməklə Odur ki, Yaradanınıza tövbə edin və sizlərdən özlərinə zülm öldürün. Bu Yaradanınızın yanında sizin üçün O sizin tövbenizi qəbul etdi. Doğurdan da o tövbələri qəbul edəndir. Rəhmlidir. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa akhadatkum as-sa'iqatu wa O zaman siz ey Musa biz Allah'ı açık aşkar görmeyince sana iman getirmeyeceği dediniz. Ve gözünüz göre göre sizi il durum vurdu. Ölümünüzden sonra biz sizi dirittik ki bəlkə şükür edəsiniz. ضللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن Biz sizin üstünüzə buludla kölgə saldım sizə manna da bildirdin endirdik və size ruzu olaraq verdiyimiz pak şeylərdən yeyin dedik onlar bize deyib amma özlərinə zülm etdilər və iz <Sessizlik> وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِقَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ O zaman biz dedik, bu kəndə daxil olun və orada istədiyiniz yerlərdə rahatlıqla yiyin için. Qapıdan səcdə edərək daxil olun və bizi bağışla deyin ki, sizin günahlarınızı bağışlayaq Biz yaxşı işlər görənlərə mükafatlarını artarız. Qəbaddeləlləzinin zaləmu qawlan Özlərində deyilən sözü başkasıyla dəyişdiler. Biz de zülüm edenlere etdikleri günaha görə köyden əzab göndərdik. Ve id istəsqa Musa li qavmihi fequl nadribbi əsākəl həcər, fən fəcərat min hüznətə əşrətə iynə. Qad alimə kullu O zaman Musa öz xalqı üçün su istədikdə biz asanla taşa vur dedik. Daşdan 12 çeşmə qalxıb Ər qəbirlə su içəcəyi yeri tanıdı. Olara dedik, Allahın size verdiyi rüzidən yiyin, için və yeryüzündə fəsad yayıb, pis işlərə qurşanmayın. وَإِذْ <Sessizlik> قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰلَنَّ اسْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكْ 114. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها 115. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 116. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون onda siz dediniz Ey Musa, biz eyni cür yeməklərə dözməyəcəyik. Ona görə də bizim üçün Rəbbinə bizə yerin bitirdiklərindən, tərəvəzindən, xiyarından, sarımsağından, mərcuməkindən və soğanından yetirməsi üçün dua et. O dedi, siz xeyirli olan şeylərin,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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون شبهزك مؤمن لرين Yəhudi, nəsrani və sahabilərdən Allaha və ahirət gününə iman gətirənlərin və yaxşı iş görənlərin mükafatı öz Rəbbi yanındadır. Onlara heç bir qorfu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ zaman sizdən əhd peyman aldıq Dağı başınız üstünə qaldırdıq və buyurduq Sizə verdiyimizdən möhkəm yapışın ve onun içindekləri yada salın ki bəlkə Allahtan qorxasınız. Tummə təvəlləytum bunun ardınca siz yenə üz döndərdirsiz. Əgər size Allah'ın lütfü və rəhmi olmasaydı elbəttə ziyana uğrayanlardan olardı. Siz artıq əlimtumul ləzīnə ə'tedəv minkum fissəbti fəqullnâ ləhum kūnû qiradətən xasīn. Siz artıq əlimtumul Siz artıq əlimtumul ləzīnə əqtədəv minkum fissəbti fəqullnâ ləhum kūnû qiradətən Menfur meynullar olun, dedik. <Sessizlik> Biz bunu olarla bir dövrdə olanlar və onlardan sonra gələnlər üçün ibrət, müttədilər üçün isə öyüd, nəsihat etdik. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحَوْا بَقَرَهُ قَالُوا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ Bir zaman Musa öz halgına dedi, Allah size bir inek kesmenizi əmr edir. Onlar, sen bizi ele salırsan, dediler. Musa, cahil olmaktan Allah'a sığınıran, dedi. Qalu du'u lana rabbaka yubeyyin lana mâhiy. Qala innehu yakulu innehâ bakaratun la fâridun ve la bikrun avanun beyne bâlik.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 Sizə nə əmr edilirsə, onu da yerinə yetirin. Qalud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qal innahu yaqulu innaha baqaratun Onlar dedilər: Rabbine dua et ki, onun rengini de bize bildirsin. Musa dedi, Allah buyurur ki, o sarı reyli, parlağ bir inektir. Ona bakanları sevindirir. Qalu du'lana rabbeke yubeyyin lana mâ hiya innel baqara teşâbaha Ve inna inşaallahu le muhtadun. Onlar dediler, Rabbine dua et ki, onun ne cür inəy olduğunu bize bildirsin. Çünki bu iney bize başka inəylere benzer görünür. Eğer Allah istese, biz düz yolda olalım. Qalə ənəhü yəqülü innəhə beqaratu lə zəlulun təsiru lərdə vələ təsqil harfa musəlləmetu ləşiyyətə fiyhə Qalul ənə cik'tə bil haqqı fəzebəhūhə və mə kədəu yəfəlun Musa dedi Allah buyurur ki o ne yer şumlamaga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 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ ف۪يهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ O zaman siz bir nəfəri öldürmüştünüz və onun qatili barəsində mübahisə edirdiniz. Allah ise sizin gizlətliklərinizi aşkara çıkarar. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتَى وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Biz dedik, inəyin bir parçasını ölüye vurun. Allah ölüleri bu cür dirindir. Və öz ayələrini size göstərir ki, bəlkə anlayasınız.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 Əfət tuma'un en yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'un kalam Allah wa qad kana fariqun minhum yasma'un kalam Allah thumma yuharifunahu min ba'di ma ataluuhu Siz yahudilərin sizə inanacaqlarını mı ümid edirsiniz? bu Halbuki onlardan bir zümre var idi ki, Allahın sözünü eşidip anladıktan sonra, bile bile onu təhrif edirdiler. وَإِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ Ətuhaddithunahum bimâ fətəxallahu aleykum liyuhadjukum bihi ində rabbikum əfələ Onlar müminlərlə rastlaşanda biz iman gətirdik deyir Bir-birləri ilə xəlbətdə isə Allahın sizə bildirdiyini Onlara danışırsınız ki, Rəbbinizin yanında bunu sizə qarşı dəlil gətirsinlər? Məgər başa düşmürsünüz? deyirlər. Ə və lâ onlar bilmirlər ki, Allah onların gizli saxladıqlarını və aşkara çıxarttıklarını bilir. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ Onların arasında kitabı bilmeyən elə sabahsızlar vardır ki, onlar ancak hülyalara dalar, لا عنجه ذممه قيلار بَأَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِم ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيْلٌ لَّهُمْ مِّنَ mə kətəbət eydihim və vəylün ləhum mim mə Vay o şəxslərin halına ki, onlar öz əlləri ilə kitap yazır, sonra da bu Allah tərəfindəndir. Deyirlər ki, onunla cüzü miqdarda pul əldə edə bilsinlər öz əlləri ilə yazdıqlarına görə Vay oların halına. Qazandıqları şeyə görə. Vay oların halına. Va qalulə təməssələn nə ru ilə eyəməm məduudə, Qul etteqəddüm əndə Allahi fələn yuhlif alləhu əm tequlun ələlləhə mələ te'aləmun. Onlar dediler, od bize ancaq bir neşə gün topunacaq. De, məyər siz Allah'tan əhd almışsınız, Allah verdiyi əhdə əsla xilas çıxmaq. Yoxsa Allah'a qarşı bilmədiyinizi danışırsınız. Bəla men keseb seyyateu və ahatat bi xatiyatehu fa ulai ka ashabun xalidun Deyir. Günah qazanan və xətaları özlərini bürüyən kimsələr, məhz onlar od sakinləridir və orada əbədi qalacaqlar. Vəl-ləziyinə əmənun və əmilu s-salihəti, <Sessizlik> ulaikə əshəbul cənnə, hüm İman gətirib yaxşı işlər görənlər isə cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Və izəxdnə mīthə qabnī isrəilə la təbüdūn illəlləhə və bilvəlidəni <Sessizlik> ihsənə və bilvəlidəni ihsənə və dilqürbə vəl-yətəmə vəl-məsəkəni və qulunu linnəsi hüsnə və aqimu s-salətə və ətü zəkətə thümme təvəlləytüm illə qalilən Allahdan qeyrisinə ibadət etməyəcək, valideynlərə, qohu məğrəbiyə, yetimlərə və kasıblara xeyr-xaxlıq edəcək, insanlara xoş sözləyəcək, namaz qılacaq və zəkat verəcəksiniz deyə əhv bağlaq. Sonra az bir qisminiz istisna olmaqla haqdan üç şəbirib döndünüz. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقَرَّرْتُمْ وَأَنتُمْ zaman biz sizinle birbirinizin qanını tökməyəcəksiniz. Bir-birinizi yurdlarınızdan çıxarmayacaqsınız diye əhd kəsdik. Sonra da siz özünüz şahidlik edərək bu əhdi təsdiqlədiniz. Thumma antum ha'u la'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan wa minkum min 109. من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان 110. وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 111. ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فَمَا cəzəəu men yafəl dəlikə minkum illə khizyum fəl həyəti ddünyə ve yəvməl qiyaməti yuraddûnə ilə aşəddil azəb ve məlləhu bi gafilin ammə te'amalun Siz o Bir-birinizi öldürürsünüz. Özünüzdən olan bir dəstəni öz yurdundan çıxarırsınız. Onlara qarşı pislik və düşmənçilik etməkdə bir-birinizə kömək edirsiniz. Onlar əsir tutulub yanınıza gətiriləndə fidiyə verib onları azad edirsiniz.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 olmaqdır. Allah sizin etdiklərinizdən bir xəbər deildir. Ulai <gülüyor> ka lladin Onlar axirəti verib dünya həyatını satın aldılar. Ona görə də bunların nə əzabı yüngülləşdiriləcək, nə də onlara kömək göstəriləcək. Və biz Musaya Kitabı verdik <Sessizlik> və ondan sonra da peyğəmbərlərlə göndərdik. Və biz İsa ibn Məryəmə Qudus Əfə kulləmə caənkum rasulü bimə lâ təhwā anfusukum istəkbərtum fə fərīqən kəzəbtum və Biz Məsiyaya kitab verdik və ve ondan sonra bir-birinin ardınca elçilər göndərdik. Biz Məryəm oğlu İsa'ya da açıq-aydın dəlillər verdik.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 Onlar dediler, qəlbərimiz qafalıdır. Xeyr! Allah onları məhz küfrərinə görə ləhmətləmişdir. Odur ki, onlar oldukça az inanırlar.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 خاطر لره لنتلس سمشر به انفسهم ان يكثروا الله بغيا ان الله من فضله ان الله من على من يشاء من عباده bədaa u bi ghadabin ala ghadabin walil kaferin adabun muhim Allahım öz qullarından istədiyi kimsəyə öz lütfündən bəxş etməsinə həsəd aparma və onun nazil etdiyini inkar etməklə nəfslərimizi satıb əvəzində aldıqları şey necədir pisdir Olar Allahın onlara bəslədiyi qəzəbi daha da şiddətdəndirdilər. Kafirlərə alçaldıcı bir əzab vardır. Və idə qilə ləhum əminu bimə ənzələlləhu Qaloo nü'minu bima anzil alayna وyakfurun bima orāāhu وهو الحق mصədqa lima ma'ahum Qul fəlimə təqtlunənənbiyyə Allah min qabl ən kün tüm məminin Qulərə Allahın nazil etdiyinə inanın deyildikdə, onlar, biz özümüzə nazil edilənə inanırıq deyib, onun ardınca gələni inkar edirlər. Halbuki Quran onların yanında olanı təsdiqləyən bir həqiqətdir. De, əgər siz inananıq isə, Bəs nə üçün əvvəllər Allahın peyğəmbərlərini öldürürdünüz? Və qad cə'akum musa bil bayyinati thumma Musa sizə açıq aydın dəlillər gətirmişdi. O getdikdən sonra siz vuzuğu ilahileştirib, özünüze zülüm ettiniz. Və əkhədnə məyðəqəkum və rafəqəkum və rafəqəkum və əfəqəkum və ətəynəkum və qüvvətin və əsmə'u. Qalû, semihnə və əsəynə və əşribu və fəqlubihim və əşribu və qüfrəhim və qüfrəhim və Qul bi'sə mə yəmurukum bihi imanukum in kuntum müminin. O zaman biz sizinlə əh bağlayıb, dağı başınızın üstünə qaldırdıq. Sizə verdiyimizdən möhkəm yapışın və eşidin deyə əmr etdik. Onlar eşittik. Və asi olduq, dedilər, küfürlərinə görə buzova olan məhəbbət onların qədlərinə yeri bildi. De, əgər siz möminsinizsə, imanınızın sizə əmr etdiyi şey necə də pistir. Kul eğer Allah yaninda ahiret yurdu diger insanlara değil, yalnız sizin icin hazırlanıpsa, Və doğru deyirsinizsə, onda özünüzə ölümdir deyir. Və onlar heç vaxt əllərinin öz əllərinin etdiyinə görə bunu heç vaxt biləməzlər. Allah العلماء تعرف ولا تجدنهم احرص الناس على حياتهم ومن الذين اشركوا يود احدهم لو عمر الفسلت وما هو بمزحزه من العذاب ان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 Qul mən kâna adu valli cibriyle fe innehü nezzeləhü alə qalbika bi-iznilləh Bi-iznilləhi musaddiqan lima bəyna yədəyhi və hudən və büşrəlil məminin Bir, Cebrailə düşman olan kəs bilsin ki, Allahın izni ilə Qur'anı Özündən əvvəlciləri təsdiqləyən, möminlərə doğru yol göstərən və müjdə verən bir kitab kimi sənin qəlbinə olmamı etmişdir. Mən kən adu فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُونَ لِلْكَافِرِينَ Kim Allah'a, onun meleklerine və ilçilerine, Cebrailə e və Mikailə e düşməndirsə, şübhəsiz ki, Allah da o kafirlərə düşməndir. وَلَقَدْ ənzəlnə ileykə ayətin beyinət وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ Biz sene aydın başa düşülən deliller nazil ettik ki, onları da yalnız fasikler inkar ederler. اَوَكُلَّ مَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَر۪يقٌ مِنْهُمْ bəlkə əksəriyyətləri Onlar hər dəfə əhd bağladıqda içərilərindən bir dəstə onu pozmurmu Həm də onların çoxu buna inanmır Və nə vaxt ki onlara Allahdan bir rəsul gəldi Nabdə fəriqün Onlara Allah tərəfindən özlərində olanı təsdiqləyən bir elçi gəldikdə kitab verilənlərdən bir dəstə guya həqiqəti bilmirmiş kimi Allahın kitabına arxa çevirdilər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 Veyə tə'əlləmūna mā yaḍurruhum wa lā yanfa'uhum wa laqad 'alimū lamen ishtarāhu mā lahu fi'l-āhirati min khalāq. Wa lā bi'sa mā sharū bihi anfusahum law Ular Süleymanın saltanatında şeytanların oxuduqlarının ardınca gəldilər. Süleyman Kafir olmadı. Lakin şeytanlar sehri və Babil'də Harut və Marut adlı iki mələyə nazil olanı insanlara öyrədərək kafir oldular. Mələklər, biz ancaq bir sınağı, sən gəl kafir olma deməmiş, onu heç kəsə öyrətmirdilər. Yəhudilər ərlə arvadı bir-birindən ayracaq işləri,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 Nəfslərinin əvəzində satın aldıqları şey necə də pistir. Çaş bunu bileydilər. Vəlâu ennahum amənu wattəqəuləməthubətun min Onlar iman gətirib Allah'tan qorxsaydılar Allahın verdiği mükafat onlar üçün daha xeyirli olardı. Çaş bunu biləydilər. Ya eyhällezinin amənû la təqûlû râ'inâ və qûlû zûbnâ və s-mə'û. Vəlikâfirîn Ey iman gətirənlər Peyğəmbərə, bizə qayrı göstər demeyin, bizə nəzər yetirdin və Allahın əmrini eşidin. Kafirləri ağrılı-acılı bir əzab gözləyir. <Gülüş> Ma yaudul ladhina kafaru min ahli al-kitabi wa la al-mushrikeena an yunazzala alaykum min khayrin mir rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadhli azim na kitab ehlinin kafir olanlari Nədə müşriklər sizə Rəbbinizdən bir xeyir nadil olmasını istəmirlər. Allahsə mərhəmətini istədiyi şəxsə məxsus edir. Allah böyük lütf sahibidir. Mələn səx min əyətin əvnun səhə nəəti bi xayrim minhə əv Əlm ta'lem enna Allaha ala Biz hər hansı bir ayəni dəyişdirir və ya onu unudtururuxsa ondan daha yaxşını və ya ona bənzərini gətirəcək. Məgər bilmirsən ki, Allah hər şeyə qadirdir. Ələm tə'ləm ənnəlləhə ləhu mülkü səməvəti vəl-ərd və mə ləkum min dünilləhi min vəliyin <Sessizlik> vələ nəsir Bilmirsənmə ki, göylərdə və yerdə hökmüranlıq təkcə Allaha məxsustur. Sizin Allahtan başqa nə bir imayəçiniz? Nə də bir köməkçiniz vardır. Em turidun an tesalu rasulakum kema su'ila Musa min qabl. Ve men yetebeddelil kufra Yoxsa bundan əvvəl Musa'dan tələb olunduğu kimi siz de peyğəmbərinizdən Möcizə tələb etmək istəyirsiniz. İmanı küfrə dəyişən kəs əlbəttə doğru yoldan azmışdır. Vəddə kəthirun min əhlil kitabı ləu yaruddunakum min ba'di imalikum <Sessizlik> kuffəran həsədən min əndi ənfusihim. Həsədən min əndi ənfusihim min ba'di mə tebəyyənə ləhum Min ba'di mə tebəyyənə ləhumul həqq Fa'fū və əsfəhū hattə yəətiyəlləhu bi əmrih İnnallaha alə kulli şeyin qadīr İştab əhlindən bir çoxu həqiqəti bildikten sonra da Patıllıqları üzündən sizi, siz iman gətirdikdən sonra kafirliyə qaytarmanız deyərlər. Allah öz əmri ilə gəlincəyə qədər onları bağışlayın və onlara baş qoşmayın. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. Və əqimus və ətüzzəkəh وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Namaz kılın, zəkat verin. Qabahtçadan özünüz üçün nə xeyr hazırlasanız, onun əvəzini Allah'ın yanında tapacaksınız kepes ki Allah ne etdiklərini görür. Va qalul eyedxul el cennet illa in kuntum sadiqin. Onlar dedilər Yahudilerdən və ya haçperəslərdən başqa heç kəs cənnətə dəxil olmayacaq. Bu, onların ham hayallardır. Deyil, əgər doğru deyirsinizsə, dəlilinizi getirin. Bələ mən əsləmə vəchəhəu lilləhi və hüvə məhsinun fə əcruhu hə əndə rabbih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 Fəlləhu <mbell> yəhkumu bəynəhüm yəvməl qiyaməti fīmə kənu fiyhi yəxtəlifun. Yəhudilər, haç heç bir şeyə əsaslanmırlar deyil. Haç pərəslər isə, Yəhudilər heç bir şeyə əsaslanmırlar deyil. Qalbuki olar, kitabı oxuyandılar. Cahillər də onların danıştığı kimi danışırlar. Allah ixtilafa düştükləri şey barəsində qiyamət günü onların arasında hökum verəcəktir. وَمَنْ <Sessizlik> أَظْلَمُ مِنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَاسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا Ələ-iqə mə kəna ləhum ən yədxuluhə illə xaifin. Ləhum fiddün yə xizyün və ləhum fəl məscidlərində onun adının zikredilməsinə maneçilik törədənlərdən,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 Fə əynəmə təvəllu fa thəmma vejhu llahi inna llaha vasıun alim Məşriqdə, məğribdə Allahımdır. Hansı səmtə yönəlsəniz, Allahın üzü orada olar. Həqiqətən Allah hər şeyi əhatə edəndir bilandə. Və qal utəxədəllahu vələdən. Subhənahu bəlləhū mə fi's-səməwāti vəl Onlar dedilər: Allah özünə övlad götürmüşdür. Al o pakdır. Müqəddəsdir. Həqiqətən Göylərdə və yerdə nə varsa ona məxsusdur. Her şey ona başədir. Bediu's-samawati <Sessizlik> vel-ard və yeri icad edən odur. O bir işi yaratmaq istədik de, ona ancaq ol diər, o da olar. Və qaləl-ləzīnə ləyəlmūnə ləu ləyükellimunə alləhu əv təətīnə əyəh. Kəzəlikə qaləl-ləzīnə min qabrihim mithlə qavlihim, təşəbəhət qlubuhum. Qad bəyyənl əl qawmi yuqinun. Cahillər dedilər, bəs ne üçün Allah bizi danışdırmır, Yahut bizə bir ayə gəlmir? Onların əcdadları da elə onlar kimi danışırlar. Onların qəlbləri bir-birinə oxşuyur.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 Cəhənnəm sakinləri bağrəsindəyse, sen sorgusval olunmayacaqsan. <Sessizlik> və lən tərdəənkəl yəhud və lən nəsərə hattə təttəbiyə millətəhum. Qul inna hüdəlləhi huvəl ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك onların dininə tabe olmayınca nə yahudilər nə də xristianlar səndən razı qalmayacaqlar de Yalnız Allahın haq yolu doğru yoldur. Əgər sənə gələn elindən sonra onların istəklərinə uysam, səni Allahdan nə bir qoruyan, nə də bir xilas edəyən olar. Əl-ləzînə ətəynə hümul kitəbə yətlunə hü haqqa təlavətihi, əl-ə-əkə yü'minunə bih, və mən yəkfur bihī kəslər onu layiqinca okuyurlar. Onlar ona iman getirenlərdir. Onu inkar edenler ise ziyana uğrayanlardır. Ya İsrail izkurû ni'metîllezî en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alel Ey İsrail oğulları, size bahşettiğim nimetimi ve vağıdıyla sizi Âlemlərdən üstün etdiyimi xatırlayın. Vettequ yevmen la təczi nessun an nes şeyen və o gündən ki O vaxt heç kəs, heç kəsə fayda verə bilməyəcək. Heç kəsdən bir fidyə qəbul edilməyəcək. Heç kəsin şəfayəti fayda verməyəcək və onlara kömək göstərilməyəcək. Və idib tələ İbrahîmə Rabbuhu bi kəlimətin fəətəmməhumn Qala inni ca'iluka linnasi imama Qala və min dürriyyəti Qala la yana lu ahdil zalimin Rabbi İbrahim'i bəzi kəlmələrlə sınadığı zaman O, buları tamamilə yerinə getirdi Allah, mən səni insanlara imam edəcəyəm, dedi إبراهيم نسلinden de imamet dedi Allah zalimler benim onlarla ahd bağlamağıma nail olmazlar dedi ve iz ce'alna'l beyte mesabatan lin nasi ve Və əhidnə ilə İbrahîmə və İsmailə əntahhirə, əntahhirə beytiyə littəifəyə vəl-əkifəyə və rükkəi s-sücud. Biz müqəddəs evi insanlar üçün ziyarət və əminəmanlıq yeri etdik. İbrahəmin dayandığı yeri namazcah edin. Biz İbrahim'e ve İsmail'e evimi tevaf edenler, et, kafa girenler, rükü ve secde edenler için temizliyim dedik. Ve id qâle İbrahim, Rabbi ci'al hədə belədən əminən və rzuq əhləhu minət temerəti mən əmənə minhüm billəhi vəl yəvmil əkhir. Qalə və mən kəfərə fə umətti'uhu qalilən, fə umətti'uhu qalilən, thümmə əzdarruhu ilə əzəbin nəri və bi'səl masir. <gülüyor> bir zaman İbrahim dedi, Ey Rəbbim, buranı təhlükəsiz bir şəhər et. onun əhalisinə, Onlardan Allaha və ahirət gününə iman gətirənlərə hər növ məhsullardan ruzi ver. Allah dedi, mən kafir olanlara bir qədər zövq almağa izin verərəm, sonra da onları cəhənnəm əzabına giriftar edərəm. Ora necə də pis dönüş yeridir. وَاِذْ يَرْضَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ O zaman İbrahim ve İsmail müqəttəs evin dünövrəsini qaldırarkən belə dua etdilər. Ey Rabbimiz! Bunu bizdən qəbul et. Həqiqətən, sən eşidənsən bilənsən Rabbena vəcəlnə musliməyin lekə və min durriyyətəna ummeten muslimeten lekə Ey Rabbimiz ikimiz də sənə təslim olacaq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 Rəbbəna və bəəz fīhim rəsulən minhüm yətlû əleyhim əyətikə və yuallimuhumul kitabə vəl hikmətə və Ey Rabbimiz! Oların içərisindən özlerine elə bir elçi göndər ki, senin əyələrini onlara oksun kitabı və hikməti onlara öyrətsin və onları günahlardan təmizləsin. Həqiqətən sən güdrətlisən, müdriksən. وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّ اللَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِنَ مِنَ السَّالِحِينَ Səfəh olanlardan başqa kim İbrahimin dinindən üç çevirər? Biz onu dünyada elçi seçdik. Şübhəsiz ki, o ahirətdə də əməli salihlərdən olacaqdır. Rabbuhu, Rəbbi ona təslim ol dedikdə, O alemlərin Rəbbinə təslim oldum demişdi. İbrahim bənihi və də, Yaqub da bunu oğullarına vasiyyət etdilər. Ey oğullar, Haqiqatan Allah bu dini sizin üçün seçmişdir. Siz də ancaq müsəlman olaraq ölməlisiniz. Em kuntum shuhada iz hadara yaqub al-maut Mâ <Mə> te'abudûnə min ba'di qalun a'budu ilahəke və ilahə əbəəike İbrəhîmə və İsmailə və İshəqə İləhə vəhidə və, və nəhnü ləhə muslimun. Yoxsa siz Yagub'a ölüm geldik de onun yanındaydınız. O zaman o öz oğullarına dedi, Məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz? Onlar dedilər, sənin ilahına, atalarının, İbrahim'in, İsmail'in və İshakın ilahı olan tək ilaha ibadət edəcəyik. Biz yalnız ona təslim olanlarıq. TİLKƏ ÜMMƏTÜN QAD XALƏT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 وَقَالُوا كُولُوا هُودًا اَوْ نَصَارًا تَهْتَدُوا قُلْ بَ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَن۪يفًا وَمَا كَانَ مِنَ <الْمُشْرِكِين> Onlar dediler, Yahudi və ya qaçperest olun ki doğru yola yönələsiniz. Də əksinə, biz hənif İbrahim'in dinindəyik. O müşriklərdən değildi. Qulû âmannâ billâhi vəmâ ânzilə ileynâ vəmâ ânzilə ilâ İbrâhîmə və İsmâil. Vämâ ânzilə ilâ İbrâhîmə və İsmâil və İshâq və Ya'qûb vəl-Əsbât. وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا اُوْتِيَ النَّب۪يُونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Deyin, biz Allah'a, bize nazil olana, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yagub'a ve onun nəsline nazil olana Musa və İsa'ya verilənlərə, özlərinin Rəbbi tərəfindən Peyğəmbərlərə verilənlərə iman getirdik. Biz onların arasında fərq qoymuruz. Biz yalnız ona təslim olanları. Fə in əmanu bimithlimə əməntum bihi fəqad ihdədəv. وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ ف۪ي شِقَاقُ فَسَيَكْف۪يكَ هُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّم۪يُّ الْعَل۪يمِ Eğer onlar da siz iman getirdiğinize iman getirselər, doğru yola yönelmiş olanlar. Yok eğer üz döndürselər, mütlək ihtilafa düşmüş olanlar. Onlardan qorunmaq üçün Allah sənə kifayət edər. O, eşidəndir, biləndir. Sıbrətullah <Sessizlik> və men əhsan minəllahi sıbrətən ki, budur Allahım dini. Kimin dini Allah'ın dinindən daha doğru ola bilər. Biz yalnız ona ibadət edənlərik. Qulətu haccunəna fillahi və huva rabbunə və rabbukum və lənə a'malunə və ləkum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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 Allah sizin etdiklərinizdən xabersiz deyil. Tilka ummetun qad khalat laha ma kasabat ولakum ma kasabtum Onlar bir ümmətdir ki, gəlib getdi. Onların qazandıqları özlərinə Sizin qazandığınız isə sizə aittir. Siz onların etdikləri barədə sorgu-sual olunmayacaqsınız. Səyəqülü s-süfəhəəu minən nəsi mə vəlləhüm ən qiblətihimun ləti kənu aləyhə. Qullilləhi l-məşriq vəl-məğribə. Yəhdi mən yəşəu ilə siratın müstəqim. Səfih adamlar deyəcəkdir. Onları üst tutduqları qiblədən döndərən nə oldu? De ki, Məşrik də, Məğrib Allahındır. O, İstədiyi kəsik, ruyola yöneldir. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan-nas litakunu shuhada'a 'alan-nas wa yakuna ar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 hamsına ağır gəldi Allah sizin imanınızı puç etmə. Həqiqətən də Allah insanlara qarşı şəfqətlidir, rəhimlidir. Qad 124. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام 125. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل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 gerçək olduğunu bilirlər. Allah onların etdiklərindən xəbərsiz deyildir. Vələ ən ətəyitəl-ləzînə əutu l-kitəbə bi kulli əyətim mə təbi'u qiblətək, və وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِنْ قِبْلَةَ بَعْضُ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ اِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ Kitap verilenlere her cür dəlil getirsən də, onlar senin qiblene üz tutmazlar. Sən də onların qibləsinə üst tutan deyilsən. Onlar özləri də bir-birlərinin qibləsinə üst tutan deyirlər. Əgər sənə gələn elindən sonra onların istəhlərinə uysam, sən də zalımlardan olarsam. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون Kitab verdigimiz şəxslər onu öz oğullarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Həqiqətən də onlardan bir dəstə Haq bilə bilə gizlədir. El-haq <gülüyor> min rabbika fela takunanna min el Odur ki, şübhə edənlərdən olma. Və likullin vejhetun huwa muvelliha fəstebiqul Əynə mə təkunu yəəti bikumullahu cəmiyən, İnnallaha alə kulli şeyin qadir. Hərkəsin üst tutduğu bir qibləsi vardır. Yaxşı işlər görməkdə birbirinizlə yarışın. Harada olursunuz olun, Allah sizin hamınızı bir yere toplayacaktır. Şübhəsiz ki, Allah her şeye qadirdir. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ Namaz kıldıkta üzünü məscüdül harama tərək çevir. Çünki bu, sənin Rəbbinlən gələn haqdır. Allah sizin etdiklərinizdən qəbərsiz deyildir. Və min həythü xərəcə fəvəlli vəchəkə şətrəl məscidil haram. Və həythü mə küntum lalla yakun lin nasi alaykum hujjatun illa alladheena zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa lautimma ni'mati alaykum Hara sefere çıksam, namaz qıldıqda üzünün məsküdül harama tərəf çevir. Harada olursunuzsa olun.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 Ayələrimizi sizə okuyan, sizi günahlardan təmizləyən, kitabı və hikməti sizə öyrədən, ha belə bilmədikləriniz də sizə öyrədən bir elçi göndərdik. Siz məni yad edin ki, mən də sizi yad edim. Mənə şükr edin. Mənə küfr etməyin. Ya ey əlləzīn əmənə, istəyinə bis-sabr və səlah. Ey iman gətirənlər. Səbr etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək bilin. Həqiqətən Allah səbir edənlərdir. Və deməyin ki, Allah yolunda öldürülənlər ölüb. Allah yolunda ölənlərə ölüdülər deməyin. Əksinə, onlar diridirlər. Lakin siz bunu duymursunuz. وَلَنذُلَّنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ Biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da maldövlet İnsan da məhsul itkisi ilə sınıyar. Səbredənlərə müjde ver. Əl-ləzînə əzəə əsəbəthüm musibətun qalû, inna lilləhi və inna ileyhi raciun. O kəslər ki, onlara bir müsibət üzverdikdə, Biz Allah'a məxsusuq və ona da qayıdacağıq deyirlər. Ulai ka alehim salavatun mir rabbihim ve rahme Onlara öz Rəbbi tərəfindən təriflər və mərhəmmət vardır. Məs onlar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 Həqiqətən, səfa və mərvə Allahın qoyduğu nişanələrdəndir. Kim müqəddəs evi həc və ya ümrə niyyəti ilə ziyarət edərsə, onları təvax etməsində ona heç bir günah olmaz. Kim yaxşı bir iş görsə, bilsin ki, Allah şükrün əvəzini verəndir, biləndir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَقْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنٰى مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ insanlara beyan ettiğimiz açıq aydın delilleri, ve doğru yol göstərən ayələri nazil etdikdən sonra onları gizli saklayanlara hem Allah lənət edir, həm də lənət edə bilənlər lənət oxuyurlar. İlləzən Yalnız tövbe edənlər Əməllərini islah edənlər və haqqı bəyan edənlər istisnadır. Mən onların tövbəsini qəbul edərəm. Mən tövbələri qəbul edənəm Rəhəmliyəm. İl In... الذين كفروا وماتوا kafir kimi de ölenlərə Allahım meleklerin və bütün insanların lənəti olsun خالدين <gülüyor> فيها onlar bu lənətin içərisində həmişəlik qalarlar onların əzabı yüngülləşdirilməyəcək və onlara mühlet də verilməyəcəkdir və ilahukum ilahun vahid LƏ İLƏHƏ İLLƏ HÜ VƏ Sizin məbudunuz tək olan ilahdır, ondan başqa məbud yoxdur, mərhəmətlidir, zəhimlidir.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 وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ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 Allahın göydən indirdiyi, onunla da ölmüş torpağı dirittiği suda, onun bütün heyvanatı yeryüzünə yaymasında, küləklərin istiqamətinin dəyişdirilməsində və göylə yer arasında ram edilmiş bulutlarda başa düşən insanlar üçün dəlillər vardır.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 və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər. O zaman təbə olunmuş başçılar təbə olanlardan uzaqlaşacaq. Hamısı əzabı görəcək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 Əgər bizim üçün dünyaya dönüş olsaydı, indi onlar bizdən uzaqlaşdığıları kimi biz də onlardan uzaqlaşardır. Beləcə heşman olsunlar deyə Allah onlara özlərinin əməllərini göstərəcək və onlar heç vaxt cəhənnəm odundan çıxa bilməyəcəklər. Ya eyühen nas kulû mimma fil ardı halalen tayyiban ve la tettebiu hutuwati şeytani innehu lekum ey insanlar yerde olan halal ve temiz ruzulardan yeyin Şeytanın addım izləri ilə getməyin. O sizin açıq aşkar düşməninizdir. İnnəmə yəmurkum bissu'i vəl fəhşək İnnəmə yəmurkum bissu'i vəl fəhşək veən tequlû aləllâhi mələ te'alamun O sizə pis və iyrəncişlər görməyi və Allah'a qarşı bilmədiyiniz şeyləri söyləməyi əmr edir. və idə qilələh mutəbiə məənzəlləlləh qəlu bəlləttəbiə Əvələv kənə əbəəuhum ləyəqilun şeyən və ləyəhtədûn Onlara, Allahın nazil ettiğine tâbe olun deyildik de, onlar, hayır, biz atalarımızın tuttuğu yolu tutacıyık deyiller. Biz ataları bir şey anlamayıp, doğru yola yönelmeyirlerse necə? وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُقْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعَقِلُونَ شافرlerin meseli Çığırtı ve bağırtıdan başka bir şey anlamayan heyvanları haylayan çobanın meselelerine benzeyir. Onlar kar, lal ve kordular. Hakkı anlamazlar. Ya eyyuha allazine amenü kulümin. Məzəqnəküm və şkuru lilləhi ən kuntum iyyəhu ta'budun. Ey iman getirenler! Size rüzü kimi verdiğimiz pahşeylerden yiyin ve eğer Allah'a ibadet edirsinizse ona şükredin. İndir. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اوهن به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلاه تما عليه ان الله qanı, donuz ətini və Allahdan başqası üçün kəsiləni haram etmişdir. Hər kəs harama meyil etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olarsa, bu ona günah hesab edilməz. Əqiyyətən Allah bağışlayandır, rəhəmlidir.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 Və la yukellimuhumullahu yawmal qiyamati və la Şübhəsiz ki, Allahın nazil etdiyi kitabda olanları gizli saxlayanlar və bununla cüzi miqdarda pul əldə edənlər öz qarınlarına oddan başqa bir şey doldurmurlar.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 Onlar doğru yolun əvəzinə azğınlığı, bağışlanmanın isə əvəzinə əzabı satın alan şəxslərdir. Onlar cəhənnəm oduna necə də səbirlidirlər. Zəlikə <Sessizlik> bi ən Allahə nəzzələl kitabə bil haqq.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 112. والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة, وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 113. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس Ula-iqəl-ləzina sadaqı və ula-iqəhumul muttəqun Yaxşı əməl üzünüzü məşrigə və məqribə tərəf çevirməyiniz deyildir. Lakin yaxşı əməl sahibləri Allaha, ahirət gününə, mələklərə, kitaplara, peygəmbərlərə iman gətirən,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 هم لار ایمانرنده doğru olanlardır. نطقی olanlar da elemmet onlardır. الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. الحرد بالحرد والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فَمَنعَ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ أي Öldürülənlərə görə qisas almaq sizə vacib edildi. Azad kəsə görə azad olandan, kölyə görə kölədən, qadına görə qadından qisas alın. Əgər qatil ölənin varisləri tərəfindən qan bahası müqabilində bir şeylə əhv edilsə, onda insafla davranmalı,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 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قisas ta sizin üçün həyat vardır ey ağıl sahibləri bəlkə Allahdan qorxasız. Kutiba alaykum idha hadara ahadukum almautu in taraka khayran alwasiyyatu lilwalidayn <Sessizlik> in taraka khayran alwasiyyatu lilwalidayni walaqrabina bilma'rufi haqqan almuttaqin Sizlerden birine ölüm geldiği zaman qoyub gedəcəyi var dövlətdən müvafiq qaydada valideynlərə və yaxın qohumlara vəsiyyət etməsi ona vacib edilmişdir. Bu, müttəqilər üçün bir borçdur. Fə mən bəddələhü bə'də mə səmiğəhü, fə innəmə itmuhu aləl-ləzənə yubəddilunəh, innəlləhə Kim ölənin vəsiyyətini eşitdikdən sonra onu dəyişdirsə, günahı ancaq onu dəyişdirənlərin üzərinə düşər. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, biləndir. Fə mən min musin cənəfən əv itmən fə əsləhə beynəhum fə la itmə aləyih.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 Ya ey ayyuhal lazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun Ey iman gətirənlər Sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi sizə də oruç tutmaq vacib edildi ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz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 Bir çasıbı yedirtməklə fidiyə verməlidir. Kim könüllü olaraq yaxşılıq etsə, bu onun üçün daha xeyirli olar. Biləsiniz ki, sizə oruç tutmaq daha xeyirlidir. Şəhr-ı Ramadhanəl-ləzi Qur'an هُدٍ لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَالَّذِي يَسْتَطِيعُ مِنْهُ أَن يَعْتَمِلَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَدَاءُ الْحَجِّ فَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ على سفر فعدة من أيام Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la 'allakum tashkurun insanlara doğru yolu gösteren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 U cəb duəvatəd-dāi izə də'ān də fəliyəstəcibū li vəl-yə'minū bi-lə'ənhum yərşudūn. Qullarım səndən mənim baramda soruşsalar, mən onlara yaxınam. Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da mənim çağırışımı qəbul edib Mənə iman getirsinlər ki doğru yola yönələ bilsinler. Oşələ kum leə tassiy yoffaətu <gülüyor> ilə liəikum Hunəlibə suə kum va ən tumlibə عَدمَ اللهَّهُ أنكُم كُ تُم تَخْانونَ أَفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَكُم وَعَفَعَكُمْ فَالْآانَ باشُوه وَبِتَغُمَا كَتَبَ اللهَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَشْرَبُوا حتىَا يتَبَيَنَ لَكُم الْ الخَيطُأَبِيَضُ مِنَ الخَيطِ الْ الأسوَدِ مِنَ الْ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 Orucluq gecəsi zövcələrinizlə yaxınlıq etmək sizə halal edildi. Onlar sizin üçün bir libas, siz də onlar üçün bir libastınız. Allah bilir ki, siz özünüzə xəyanət edirsiniz. Elə buna görə də O, tövbənizi qəbul edib sizi bağışladır. Artıq bugündən onlara yaxınlaşın və Allahın sizin üçün əzəldən müəyyən etdiyinə nail olmağa çalışın. Tam yeri söküləndə, ax ah sap qara sapdan, şəfəq gecənin qaranlığından seçilənə qədər yeyin için. Sonra geciyə orucunuzu tamamlayın.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 وَ تأ كل أَمو qu بكُ بالِبطِل وَتُدُل بِهَا إلى الْ الحُكمِ تَ كلُ فررقon لتأ كلثَق م أَموَّاس بالِ itتmi وَأَُم تمون öz aranızda hassızlıkla ymiin. Və cəmaatın malının bir qismini bile bile günah yolu ilə yiyəsiniz diye həkimləri ələ almağa çalışmayın. Yəsəlunəkə anil əhilləh Qul hiyə məvəqiytü linnəsi <Sessizlik> vəl-hacc Və ləysəl-birru bən təətü l-büyütə min zuhūrihə və ləkinnəl-birrə mən Və yeni doğan aylar barətində soruşurlar. Dey ki, bunlar insanlar və xalq üçün vaxt ölçüləridir. Evlərə arxa tərəfindən daxil olmağınız yaxşı əməl deyildir. Lakin yaxşı əməl sahibi Allahdan qorxan şəxtdir. Evlərə qafılarından daxil olun. Allahdan qorxun ki, bəlkə necat tapasınız. Və qatilū fī sabīlillāhi allazīna İnna Allaha la yuhibbul mu'tedin vuruşanlara qarşı Allah yolunda siz də vuruşun və həddi aşmayın. Həqiqətən Allah həddi aşanları sevmiş. Və qətuluhum heysu taqiftumuhum və xricuhum min heysu Vəl fitnətü əşəddü minəl qatl Vələ tüqətlühüm əndəl mescidil harami həttə yuqətlüküm fīh Fəin qətlüküm fəqtlühüm kəzəlikə cəzə-ül harada yakalasanız Öldürün Ve sizi çıxattıkları yerden Siz də onları çıxardın, fitnə qətildən daha pisdir. Onlar sizə qarşı məsküdül haramın yanında vuruşmayınca, siz də onlara qarşı orada vuruşmayın. Əgər sizinlə vuruşsalar, siz də onları öldürün. Kafirlərin cəzası belədir. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَيَر أونlar günah işlərə son qoysalar əlbəttə ki Allah bağışlayandır rəhimlidir və qatiluhum hətta la takuna fitnetu və yakuna Fə ilin təhəv fələ illə aləl zəlimin. Fitnə aradan qalxana qədər və din ancaq Allaha məxsus edilənə dək onlara qarşı vuruşu. Əgər son qoysalar, bilin ki, düşmənçilik ancaq sağlamlara qarşı olur. الشَّهْرُ الحَراام بِالشَّهر الحَرامِ وَالْحُرمةُ قِصاص فمَعتَد عَكمُ فَعتَدُوا عَلَيهِ بِمِْ ل متَد عَكم وَاتَّقُ اللهه وَمُ أََّ الله معَ المُتَّقين حram آ حرا aya göreد Haram olanları pozmağın cəzası qısa salmaqdır. Kim sizə qarşı təcabüz etsə, siz də ona qarşı onun təcabüz etdiyi qədər təcabüz edin. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah müttəqilərlədir. Ənfiqû fî səbîlilləhi və lə tülqû bəyidiküm ilə təhlükə və əhsinu innallâhə yuhibbülmuhsinin Malınızdan Allah yolunda xərcliyin və öz əllərinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın Yaxşılıq edin əqiqətən Allah Yaxşılır edəmləri sevir. Və etimmu l-hacca vəl-umrətə lilləh Fəin ühsirtum fəməstəysərə minəl-hədiy Vələ təhlikû rəusakum hattə yəblüğəl-hədiyü məhillə Fəmən kâna minkum mərizan əvbihə əzem min rəəsihə fəfidiyə Fəmən kâna minkum mərizan əvbihə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 Zalik limen lam Allah shadidul 'iqab Allah için ve umreniz tam yerine getirir. Eğer sizin karşınızı kesseler müessir olan bir kurbanlık verin. Qurbanlıq öz yerinə çatana qədər başınızı qırxmayın. Sizlərdən xəstələnən və ya başındakı xəstəlikdən əziyyət çəkən varsa, fidye olaraq ya oruç tutmalı, ya sədəqə verməli, ya da qurban kəsməlidir. Əminəmanlıq içində olduğunuz təqdirdə, Ümrəni bitirib, həccə qədər qadağan olunanlardan istifadə edən kəs asan başa gələn bir qurbanlıq verməlidir. Qurbanlıq tapmayanlar isə həcc əsnasında üç gün və vətənlə qayıtdıqda isə yetdi gün oruç tutmalıdır. Bu da tam on gün edir. Bu, Ailəsi məscüd haramda yaşamayanlara ayıddır. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah şiddətli ceza verəndir. Əl-Həccü əşhurun məlumət Fə mən fəradə fiyhinəl-Həccə fələ rəfəsə vələ füsüqə vələ cidələ fəl-Həccə وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُولِ يَا أُلِلْ أَلْبَابِ Həcq ziyarəti məlum olan aylardadır. Bu aylarda həcqi yerinə yetirməyi niyyət edən kəs, həcq ziyarəti əsnasında Qadını ilə yaxınlıq etməməli, Günah işlər görməməli Və mübahisələrə qoşulmamalıdır. Sizin etdiyiniz yaxşılıqları Allah bilir, Özünüzlə azugə götürün. Ən yaxşı azugə isə təqvadır. Məndən qorxun, Ey ağalı sahibləri. Laysa alaykum junahan an tabtagu fadlan min rabbikum. Fa idha ift't min arafatin Və zikuruhu kemə hedəkum və in kuntum min qəblih lə Rəbbinizdən lütf diləmək sizə günah deyil. Ərafatdan axşıb gəldikdə məşərul haramda Allahı yada salın. Sizi doğru yola yönətdiyinə görə onu yad edin. Hər ki bundan əvvəl siz azmışlardan ediniz. Tumma insanların axışıb gəldiyi yerdən siz də gəlin. Allahdan bağışlanmanızı dileyin. Şübhəsiz ki Allah 11. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا 12. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقا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 ve yəqul rəbbənə fi-d-dünyə hasətan və fi-l-axirətin fi-d-dünyə hasətan və fi-l-axirətin onlardan ey rəbbimiz bizə həm bu dünyada həm də axirətdə gözəl nemətlər ver ve bizi o azabından qoru diyenleri de vardır. Ulaika lahum nasibum mimma kasbu vallahu sari'ul hisab. Belələri üçün əməllərə görə bir pay vardır. Allah tez haqqe hesab çəkəndir.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 qəlbində olana Allahı şahid göstərər. Əslində o ən qatı mübahisətçidir. O dönüb getdikdə yer üzündə fitnə fəsad törətməyə Əkinləri və nəslilləri məhv etməyə çalışar. Allah isə fitnə fəsadı sevmir. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ Ona Allahdan qorx deyildikdə ləngalıq onu daha da günaha sürüşdürür. Ona cəhəmməm kifayət edər. Ora nəfis yataqdır. və minən nəs men İnsanların eləsi də var ki, Allahın razılığını qazanmaq üçün canını da verir. Allah öz qullarına qarşı şəfqətlidir. Ya ey anhəlləzīn əmənəduxulū fi's-sülm kāf fa la Ey iman gətirənlər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 Sizə açıq aydın bəllələr gəldikdən sonra hah yoldan çıxsanız bilin ki Allah qüdrətlidir, uldrikdir. Hal yanzuruna illa ay yatiyuhumullah fi zulalin <Sessizlik> min al-ghamam wal malaikatu Umur. Yoxsa onlar ancaq onu gözləyirlər ki, Allah qulut kölgəsində mələhlərlə birlikdə gəlsin və iş bitmiş olsun. Bütün işlər Allaha qaytarılacaqdır. Səlzdəni İsrailə kem atinahum min ayatin beyne və men yubeddil ni'matəllahi min ba'dima ca'atuhu fa innalllaha İsrail oğullarından soruş ki, biz onlara nə qədər aydın dəlillər göndərdik? Allahum nemətini əldə etdikdən sonra onu dəyişdirənlərə Allah şiddətli ceza verəcəkdir. Zu'in lil-ladin <Sessizlik> kethru l-hayatu d-dunya və yəsxərun min l-ladin amənu və l-ladin Və Allâhu yərzuq mən yəşəu bi Dünya həyatı kafirlər üçün gözəlləşdirildi. Onlar iman gətirənləri məsqəriyə qoyurdular. Halbuki müttəqilər qiyamət günü onlardan üstün olacaqlar. Allah istədiyi kəsə هي صافس روي verir. كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 119. فِيهِ اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط İnsanlar tək bir ümmətidir. Allah onlara müjdə verən və qorxudan peyğəmbərlər göndərdir. Onlarla birlikdə haqq olan kitab nazil etdi ki, insanlar arasında onların ixtilafa düşdükləri şeylərə dair öküm versin. Halbuki kitab verilmiş şəxslər özlərinə açıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra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 أَمْ حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتكم مثل الذين خلو من قبركم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله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 Qul mə anfaqtum min khayrin fəlil vəlidəyni vəl-əqrabiynə vəl-yətəmə vəl-məsəkini vəbni-səbil. Və mə tefələu min khayrin fəinnəlləhə bihə alim. Səndən Allah yolunda ne verecəklerini soruşurlar. Peki, verecəyiniz her bir khayir valideynlərə, Qohu məğrəbəyə, yetimlərə, kasıblərə və müsafirlərə aittir. Siz nə yaxşılığı edirsinizsə, şübhəsiz ki, Allah onu bilir. Qutibə aleykumul qitalu və huvə kurhulləkum və əsəən təkrəhu şeyən və huvə xayrulləkum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 ليس هذا بنعلمس. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد, الحرام والمسجد الحرام منه عند الله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 Səndən haram ayında vuruşmaq barəsində soruşurlar. De ki, bu ayda vuruşmaq böyük günahdır. Lakin insanları Allah yolundan saptırmaq, onu inkar etmək, müsəlmanları məscüdül harama bıraqmamak,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 Onun əməlləri dünyada və ahirətdə puça çıxar. Onlar oq sakinlərdilər və orada əbədi qalacaqlar. İnnəl-ləziyinə əmənun vəl-ləziyinə həcəru və cəhədəu fī səbihilləhi əuləəikə <Sessizlik> yarcuna rəhmətəlləh. Və Allâhu qafurur rəhim. Həqiqətəndə iman gətirənlər, icraət edənlər və Allah yolunda cihad edənlər, Allahın mərhəmətinə ümid edirlər. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Yəsəlunəkə ənil xamri vəl-məysir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 de ki, ehdiyacınızdan artık kalanını Allah ayələri size bile beyan edir ki belə ki, fikirləşəsiniz. FİDDÜNYƏ Vəl-Əkhirə Və yəsəlunəkə əlil yətəmə Qul ısləhün ləhum fayyir Ve intu xalituhum fe ikhvânukum وَاللّٰهُ yalamul الْمُحْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ Dünya ve ahiret baresinde senden yetimler hakkında soruşurlar. De ki, olara yakşılır etmek xeyirlidir. Əgər onları öz işinizə qatırsınızsa, bilin ki, onlar sizin qardaşlarınızdır. Allah səsad törədəni yaxşılıq edəndən ayır dedir. Əgər Allah istəsəydi, əlbəttə sizi çətin vəziyyətə salardı. Şübhəsiz ki, Allah qüdrətlidir, müdriqdir. 119. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا 110. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم 111. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 112. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم Ulaika yad'una ila'n-nar wallahu yad'u ila'l-jannati wal-magfirati bi'dnihi wa yubayyin ayatihi lin-nasi iman gətirmiş bir kənis sizi heyran edən müşrik bir qadından daha xeyirlidir. Müşrik kişilər iman gətirməyincə mömin qadınları onlara ərə verməyindir. Əlbəttə, iman gətirmiş bir kölə sizi heyran edən müşrik bir kişidən daha xeyirlidir. Onlar oda çağırırlar. Allah isə Öz izniyle cennete ve bağışlanmağa davet edilir. O, öz ayelerini insanlara beyan edir ki, Belki düşünür, ibret alsınlar. Ve yəsəlunəkə ənil məhiyyid. Qul huvə əzen fəə'təzilun nisəə fəlməhiydi vələ teqrabuhunna hattə yətuhur. Fə əzə tətəhərnə fəətuhunna min həyθü əmərəkumunləh. İnnəlləhə yuhibbü təvvədînə və yuhibbülmütətəhhirin. Səmmem, heyiz baresinde soruşunlar.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 paq çalanlarda Nisəukum ḥabẓun lakum fa'tū ḥabẓakum an nāshi'tum waqaddimū li'anfusikum wattaqullāha wa'lamū annakum mulāqūhū wa sizin tarlanızdır Tarlanıza nə təhər istəyirsinizsə, yaxınlaşın. Özünüz üçün qabaqçadan yaxşı işlər hazırlayın. Allahdan qorxun və bilin ki, siz onunla qarşılaşacaqsınız. Möminləri müjdələ. Vələ təcələlləhə ərdətən ləəymənikum əntəbərdü və tətəqü və təslixü bəylən nəs vəlləhü səmiyyun alim Andlarımıza görə Allahın adını yakşılır etmənizə, Allah'tan korkmanıza və insanlar arasında sülh yaratmanıza dair bir maniiyə çevirməyin Allah eşidəndir biləndir la yuaxidukumullahu bil-luhvi fi eymanikum <Sessizlik> velakin yuaxidukum bima kasabat qulubukum vallahu ghafurun halim Allah sizi qərəksiz işdiyiniz andlara görə cəzalandırmaz, lakin O sizi qəstdən işdiyiniz andlara görə cəzalandıracaqdır. Allah bağışlayandır, həlimdir. Lilləzīnə yuğlunə min nisaihim tərəbbüsü ərbəəti əşhur <Gülüyor> Ən fao fa inallahu gəfurur rahim. Qadınlarla yaxınlıq etməməyi and içənlər üçün gözləmə müddəti 4 aydır. Əgər onlar fikirlərindən dönsələr, əlbəttə ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ Eğer onlar boşanmak kararına gelsələr, şüphəsiz ki Allah eşitəndir, biləndir. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَافَةَ قُرُّ ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن ينؤمن بالله واليوم الاخر وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Qoşanmış kadınlar üç heyz müddəti gözləməlidirlər.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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم ما حدود الله فان خفتم الا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به Tilka hududullah fe la taataduha dəfə olar. Bundan sonra qadının şəriətə müvafiq qayda üzrə saxlama, yaxud xoşluqla buraxmaq gərəkdir. Onlara verdiklərinizdən bir şey götürmək sizə halal olmaz.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 Allahum hududlarini aşanlar məhz onlar zalimlər. Fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankihu zawjan ghayra fa in tallaqaha fala junaha alayhuma ay yataraja'a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 Əgər sonraki əri onu boşasa, Allahın hədlərini yerinə yetirəcəklərini cümam etdikləri təqdirdə, yenidən əlaqə qurmalarında ikisinə də heç bir günah yoxdur. Bunlar Allahın hədləridir. Onları anlayan adamlara bəyan edir.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 وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Qadınlarınızı boşadığınız ve onların gözleme müddeti sona yetiştiği zaman,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 Allahın size olan nimetlerini öğüt, nasihat vermek için nazil ettiği kitap ve hükmeti yadınıza salın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilir. Ve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 Bu sizin üçün daha yakşı ve daha paktı. Allah bilir, siz isə bilmirsiniz. Vəl vəlidət yürdiğnə əvlədəhünn həvləyni kâmiləyin. Lİmən əradə en yütimman rədəəh.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 119. والذين مِنكُمْ منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف Vallahi bima taamalon khabir Sizlərdən ölənlərin qoyub getdiyi zövclər 4 ay on gün gözləməlidir. Onların gözləmə müddəti bitərkən şəriətə muvafiq qayda üzrə özləri barədə etdikləri işə görə sizə günah sayılmaz. Allah nə etdiklərinizdən qədərdardır. Və sizə qadınları və ya özünüzdəki qızları nəzərdə tutduğunuz xətibədə günah yoxdur. Allah bilir ki, siz onları xatırlayacaqsınız, lakin onlara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 və məhrini təyin etmədiyiniz qadınları qoşasanız, sizə heç bir günah gəlməz. Onlara şəriyyətə müvafiq qayda üzrə pay verin. varlığı öz imkanına görə, kasıb da öz imkanına görə versin. Bu isə yaxşılır edənlər üçün bir borçdur.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 وَاَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ Qadınlar üçün mehir təyin etdikdən sonra, yaxınlık etməzdən əvvəl onları boşasanız, təyin etdiyinizin yarısını onlara verməlisiniz.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 Häfidualsaltisal nupaquulhiqatin Nammazları ve gün ortadan sonraçı orta namazı koruyun Ve Allah karşısında mütkilikle durun. Fein hiiftum fer celenn öruk ben, Əgər ammin tum fa qorxsanız namazınızı ayaq üstə və ya minic üzərində qılın Təhlükə sovuşduqda isə Allahı sizə bilmədiklərinizi necə öyrədibsə o cür yad edin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 Allah qudretlidir, mödrükdir. Walil mutallaqati mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. Poşanmış qadınlara şəriyyətə müvafiq qayda üzrə yaxşılıq etmək lazımdır. Bu, müttəqilər üçün bir borcdur. Qəzəlikə yubəyinu Allah ləkum əyətihi, ləalləkum taqilun. Allah öz ayələrini sizə belə bəyan edir ki, bəlkə başa düşəsiniz. Ələm tərə iləl-ləziyinə xaracu min diyarihim və hüm ulufun həzərəl-məut? Qalalehumullahumututumma ahyahum innallaha ladu fadhlin alannasi walakinna aktharan <gülüyor> nasi la yashkurun Minlalle adam oldukları halda ölüm qorxusundan yurtlarından çıxanları mi? Allah onlara ölüm dedi SORAYSA OLARI DİRİLTİ DOĞRUDAN DA ALLAH İNSANLARA KARŞI LÜTÜFKARDIR LAKİN insanların ÇOHU BUNA ŞÜKÜR EDİR VE QATILU Fİ SEBİLİLLAHİ VE AĞLAMU ALLAH YOLUNDA VURUŞUN VE BİLİN Kİ Allah eşidəndir, biləndir. Men zənn edirəm ki, Allah ona yaxşı bir borc verəndə, Kim Allah'a gözəl bir borç versə,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 Musadan sonra İsrail oğullarından olan əyyanların başına gələnləri bilmirsəmdir. O zaman onlar öz peyğəmbərlərinə dedilər, bizə bir hökumdar təyin et ki, Allah yolunda vuruşaq. O dedi, sizə vuruşma vacib edilsə, ola bilsin ki, vuruşmayasınız. Onlar dedilər, madəm ki, biz yurdumuzdan çıxarılmışıq, Ve evladlarımızdan ayrılmışık, bunda ne için Allah yolunda vuruşmayan? Vuruşmak onlara vacip edildikte ise, onlardan az bir kismi istisna olmakla, hamsı dövüşten üç çevirdiler. Allah zalımları tanıyır. Ve kâle lehum in innehâ. 119. قالوا أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا 110. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم Vallahu yu'ti mulkahu onlara dedi: Allah Taala sizi hökumdar təyin etdi. Onlar dedilər: O necə bizə hökumdar ola bilər ki? Biz hökumranlığa ondan daha çox layiqik və ona heç böyük var dövlət də verilməmişdi. O dedi, Allah sizin üzerinize onu hükümdar seçti. elim ve bedence onun gücünü artırdı. Allah öz mülkünü istediği kese verir. Allah her şeyi əhatə edəndir, biləndir.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 Və bəqiyə Peyğəmbərləri olara dedi. Onun hökmdarlığının əlaməti sizə bir sandığın gəlməsidir. Onun içərisində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 قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره بإذن الله Və Allahümə əssabirin. Talud, koşunla birlikte dövüşə yola düştük de, əsgərlərə Allah sizi bir çayla imtihan edəcək. Kim ondan içse, mennem deyildir. Bir ovuç götüren istisna olmakla, kim ondan dadmasa o mennemdir. Onların az bir qismi istisna olmakla, Hamsı ondan su içdilər. Talut onunla olan möminlərlə birlikdə çayı keçdikdən sonra bəziləri dedilər, bugün bizim caluta və onun qoşunma gücümüz çatmayacaq. Allahla qarşılaşacaqlarını yəqin bilənlər isə dedilər, neçə-neçə az saylı dəstələr Allah'ım izni ilə Çox saylı dəstələrə qalib gəlmişdir. Allah səbr edənlərlədir. Və ləmmə barəsul Cəluut və cənuduhu qalulu rabbənə əfrig aləynə səbrə. Rabbənə əfrig aləynə sədrə və tabbit aqdamənə və nsurnə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 Calutu öldürdü, Allah ona hökmranlıq və hikmət verdi, ona istədiyini öyrətdi. Əgər Allah insanların bəzilərini digərləri ilə dəf etməsə idi, yer üzü fəsada uğrayardı. Lakin Allah aləmlərə qarşı lütfkardır. TİLKƏ AYƏTÜLLƏHİ NƏTLÜHƏ ALEYKƏ BİL HƏQQ VƏ İNNNƏKƏ LƏ Bular Allahın ayələridir. Biz onları sənə haqq olaraq oxuyuruq. Şübhəsiz ki, sən göndərilən elçilərdənsən. TİLKƏ RÜSÜLÜ FADDALNA BAĞDAHUM ALƏ BAĞD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 Walakin ihtalafu faminhum man amana waminhum man kafar walau shaa Allahu ma qatatalu walakinna Allah yaf'alu ma Biz o elçilerin bazılarını diğerlerinden üstün ettik. Onlardan bazısiyle Allah danışmış, bazılarını ise derecelere yükseltmiştir.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 Onlardan kimisi iman gətirdi, kimisi də inkar etdi. Əgər Allah istəsəydi, onlar bir-birləri ilə buruşmazdılar. Lakin Allah istədiyini edir. Yə əyyüha alləziyinə əmənu, ənfiqu Ya rızqenakum min qabl anfiqum mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la shafa'atu wal Ey iman gətirənlər alışverişin dostluğun Və şəfəyətin olmayacağı gün gəlməmişdən öncə size verdiyimiz rüzidən Allah yolunda xərçliyim. Kafirlər isə zalimdılar. Allah-u la ilahə illə hüvəl-həyyül qayyum. Lə təəxuduhu sinətun vələ nəvm.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 وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ Allah, ondan başqa ibadete layiq olan məbud yoxdur, əbədi yaşayandır, bütün yarattıklarının qəyyumudur, onun ne mürgü, ne də yuhuddar, köylerde və yerdə nə varsa ona məxsustur,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 Onları qoruyub saxlamaq ona ağır gəlmir. O uçadır, uludur. La ikraha fid-din qad tabayyana r-rusd min al-ghayy faman yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil Faqad istamsaka bil urratil uthqalan yoxdur. Artıq doğru yol azınlıqdan aydın fərqlənir. Hər kəs taqutu inkar edib Allah'a iman gətirərsə heç vaxt qırılmayan Əm məhkem dəstəkdən yapışmış olar. Allah eşidəndir, biləndir. Allah-u vəliyyü <Sessizlik> alləzine əmenu yuhricuhum minə az-zuluməti ilə n-nur vəl يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ himayədarıdır. Onları zülmətlərdən nura çıxarır. Kəfirlərin dostları isə təğutlardır. Onları nurdan zülmətə salarlar. Onlar od sakinlərdilər. Və orada əbədi qalacaqlar. Ələm tərə iləl-ləzī həccə İbrəhīmə fə rabbihə ən ətəəhumullāhu l-mülk. İz qalə İbrəhīmü rabbiyəl-ləzī yuhiyy قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين اللهم verdiği hakimiyete göre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 çaşıb kalmıştır. Allah zalim göğmü doğru yola yönətmə O <gülüyor> kəlli mədvalə qaryətin və hiya xaviyətin alə uruşha qala enna yuhihadihillah ba'da mautha thumma ba'atha 119. قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم 110. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل uçulup harabalığa çevrilmiş bir kändin yanından geçen kimsenin hikayesini bilmirsen mi o demişti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 Hər şiir qadir düzdədə. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ, <تُؤْمِن> قَالَ بَلَا وَلَاكِنْ لِيَطُمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ اربعه من الطير فصره اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزئا ثم جعل على كل جبل منهم جزئا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم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 Sonra hər dağın başına onlardan bir parça qoy, sonra da onları çağır, tez sənin yanına gələcəklər. Bil ki, Allah qüdrətlidir, müdriqdir. Məthəlul ləzina yunfiquna əmwələhum fi səbilillahi kəməthəli həbbəh. Qa məthəli həbbətin əndətət səbə səna bile fī küll-i sünbülətin məət-u limən yəşə, və Allahü alim. Mallarını Allah yolunda xərcleyən məsəli, yeddi sünbül verən bir çokumun məsəline benziyir ki, Sümbüllərin hər birində yüz ədəb dəm vardır. Allah istədiyi kimsənin mükafatını artırar. Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir.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 Mallarını Allah yolunda xərcləyənlərin və xərclədiklərinin ardından minnət qoymayan və əziyyət verməyənlərin Rəbbi yanında mükafatları vardır. Onlara heç bir qorfu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Qaulun ma'rufu və mağfiratun xayrum min sadəqətin yətbəu hə ədə. Wallahu aniyyun halim Xoşsüz demək və xətaları bağışlamaq, minnətlə dirilən xədəqədən daha yaxşıdır. Allah zəngindir. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِنُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا كَالَّذِي يُنْفِقُ, كالذي ينفق مَا لَهُ رِآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ صَخْرَةٍ عَلَيْهَا تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أي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 Onlar qazandıqlarından heç bir şeye nail olmazlar. Allah, qafir halkı, doğru yola yönetmez. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْب۪يتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَوْضَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 Allah sizin ne etdiklerinizi görür. Əyə vəddü əhadukum ən təkûnə ləhú jənnətun min nəkhilin və ənnəbin təcri min təhtihəl ənhər. Əyə vəddü əhadukum min nəkhilin və ənnəbin təcri min təhtihəl ənhər. واصابه الكبر وله دريه ضعفاء وله دريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تفكرون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 Allah ayələri sizə belə bəyan edir ki, bəlkə fikirləşəsiz. Ya ey ayyuhal lazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wem mimma akhrajna lakum min al-ard. Wala tayem amul khabita iman gətirənlər qazandığınız və sizin üçün torpaqdan yetiştirdiğimiz şeylərin yaxşısından Allah yolunda xərcləyin. Özünüzə verildiyi təqdirdə ancaq göz yumub alacağınız pis şeylərdən xərcləməyə çalışmayın. Bilin ki, Allah dəngindir. Tərifə layiqdir. Əl-şeytan ya'idukumul fəqara və yəmurukum bil fəhşəək Vallahu Allâhu ya'idukum məğfirətən minhü və fədlən, və Allâhu əsiun Şeytan sizi yoxsulluqla qorqudur və yaramaz işlər görməyi əmr edir. sizə öz tərəfindən bağışlanma və mərhəmət olunacağını vərd Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. Yoti al-hikmə <Sessizlik> men yəşaa və men yuti al-hikmə faqad ūtia Allah istədiyi kəsə hikmət bəxş edir. Kimə hikmət verilmişsə, ona çoxluq xeyir nəsib edilmişdir. Bunu isə ancaq düşüncəli insanlar anlayar. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ bir sadakəni və verdiyiniz hər bir nəziri şübhəsiz ki Allah bilir Zalimların isə köməkçiləri olmaq. İntübdü s-sadaqāti fani'imməhi, ve intüxfüha və tüqtüha al-fukarāa fəhüvə khayrun ləkum, və yükaffiru ənkum min seyyətikum və Allahü bimə te'aməlunə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 119 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 110 وما تنفقوا من خير وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِي وَفَّ اِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ Onların doğru yola gelmesi sənə ait değildir. Yalnız Allah istediği şəxsi doğru yola yöneldir. Hərclədiyiniz hər bir səbəqə özünüz üçündür. Siz onu ancaq Allahın üzünü dilədiyinizə görə sərf edirsiniz. Malınızdan Allah yolunda nə hərcləsəniz, əvəzi sizə tam verilər və sizə zülm edilməz. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا في الْأَرْضِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ الناس وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمِ Sədəgə Allah yolunda cihad edən ve yeryüzünde hareket edebilmeyen yoksullar üçündür. Bu adamlar heya edip ilənmediklerine göre tanımayan adam onları varlı hesab edir. Sən onları üzlərindən tanıyırsan, onlar insanlardan ısrarla bir şey istəməzlər. Şübhəsiz ki, Allah malınızdan nə sərf etdiyinizi bilir. Əl-ləziyinə yunfiqunə əmwəlehüm billəyli və nəhəri sirran və aləniyyətən fəlehüm فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşkar harclayanların öz Rabbi yanında mükafatı vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar kədərlenmeyecekler.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 تَمَجَّأَ هُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ سَلَام يِيَنلَرْ qəbirlərindən şeytan toxunub dəli eləmiş kimsənin qalxdığı kimi qalxarlar. Bu, onların alışveriş də sələmçilik kimidir demələrinə görədir. Halbuki Allah alışverişi halal, sələmçiliyi isə haram etmişdir. Hər kim özünə Rəbbindən xəbərdarlıq gəldikdən sonra Sələmçiliyə son qoyarsa, olub keçənlər ona bağışlamar və onun işi Allah'a qalar. Sələmçiliyə qayıdanlar isə od sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Yenhaqullahu rriba vayubbis sadqant Vallahu Allah sələmi quç edir. Sədəqələri isə artırır. Allah kəfirləri və günahkarları sevməz. İnnellezine amanu ve amilus salihati ve aqumus salata ve aatumuz zakata lehum ajruhum lehum ajruhum 'ind rabbihim ve la khauf 'alayhim ve la hum yahzanun Haqiqatan iman gətirib salih əməllər edən namaz qılan və zəkat verənləri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 Allahdan qorxun və əgər möminsinizsə sələmandan qalan faizi almayın. Fa illam taf'alu fa'dunu bi hadbin min Allahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'us amwalikum <Sessizlik> Bunu etməseniz, Allah'ın və O'nun elçisinin size müharibe eylən etdiyini bilin. Yox eğer tövbe etsəniz, sermayeniz sizindir. Ne siz zülüm edersin, ne de size zülüm olunur. Ve in kânadu ұsratin fənadıratun ilə meysərəh وأن تصدقوا Əgər borcu olan adam ağır şərait içindədirsə onun vəziyyəti düzələnə qədər ona müəllət verin bilin ki borcu bağışlamaq sizin üçün daha xeyirlidir Və təqvallə, gündə gəldiyinizdə Allaha qayıdacaqsınız. Hər bir ruhun qazandığına görə mükafatlandırılacağı və heç kimin Allahın huzuruna qaytarılacağımız gündən qorxun. Sonra hər kəsə qazandığının əvəzi büsbütün veriləcək və onlara zülüm olunmayacaktır. Yəyüha ləzīnə əmanu ədə tədəyən tüm bideynin ilə ajəlin müsemən faək tubuuhu. Vəliyəktub beynəkum kətibun bil ədl. Vələ yəəbə kətibun en yəktubə 119. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا 110. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من اِلَّا لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَلَّ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْخَشُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا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 وَاِنْ تَفْعَلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاِتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Ey iman getirenler! Müeyyen bir müddete dek birbirinize borç verdik de onu yazın. Qoy, bunu aranızda bir çatib ədalətlə qeyd eləsin. Çatib Allahın onu öyrətdiyi kimi yazmaqdan boyun qaçırmamalıdır. Qoy, o yazsın, borc alan da götürdüyü borcun miqdarını yazdırsın. Rəbdi olan Allahdan qoxsun və borcdan heç nə əskitməsin.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 Və iki qadını şahid tutun ki, Qadınlardan biri unutduqda, O birisi onun yadına salsın. Şahidlər şahidlik etməyə çağırıldıqda, Boyun qaçırmasınlar. Az da olsa, çox da olsa, Həmin məbləği və onun vaxtını yazmaqdan usanmayın. Bu, Allah yanında, daha ədalətli, şahidli üçün daha düzgün və şübhiyyət düşməməyiniz üçün daha münasibdir. Yalnız aranızda gedən naq ticarət istisnadır. Bunu yazmamağınız isə sizin üçün günah deyildir. Alver etdikdə şahid tutun. Amma katibə və şahidə zərər verilməməlidir. Əgər zərər yetirsəniz, şübhəsiz ki, bu sizin üçün günahdır. Allahdan qorqun. Allah da sizi öyrətsin. Allah hər şeyi bilir.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 gizlətməyin Kim onu gizlədirsə şübhəsiz ki qəlbi günahkardır Allah nə etdiklərinizi bilir Lillahima fi's-samawati və ma fil Fəyəqfiru limən yəşəu və yəqədibu mən yəşəu vəlləhu alə kulli şeyin qadir. Göylərdə və yerdə nə varsa Allahındır. Siz içərinizdə olanı üzə çıxarsanız da, izlətsəniz də, Allah buna görə sizi hesaba çəkəcək. O istədiyini bağışlayar, istədiyinə də əzab verir. Allah hər şeyə qadirdir. Əmənər-rəsulu biməənzila iləyhi min rabbihi vel müminun Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka masir Peygamber öz Rabbinden ona nazil edilene iman getirdi Möminlər də iman gətirdilər. Hamısı Allaha, onun mələklərinə, kitablarına və elçilərinə iman gətirdilər. Onlar dedilər, biz onun elçiləri arasında səhv qoymurum. Onlar dedilər, eşitdik və itayət etdik. Ey Rabbimiz, səndən bağışlanma diləyirik. Dönüş də yalnız sənədir. La <gülüyor> yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nesina aw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 Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək, bizi cəzalandırma. Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlçilərə yüklədiyin kimi, bizə də ağır yük yükləmə. Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan şeyi daşımağa bizi vadar etmək. Bizi əhv et, bizi bağışla və bizə rəhm et. Sən bizim himayədarımızsan. Kafirləri məqlub etməkdə bizə yardım et.